Заманливо і ніби логічно А ти куди пішов би? Дрига не дурний? Ні Куди б я пішов? Вже думав над цим Подивився на план Звичайно, Шакула хитрий І він зробить навпаки Людину тягне до житла І якщо вбивця Здогадується, де ми хочемо його шукати Він туди не піде Отож у нього єдиний вихід перейти дорогу на Снігурі і зачаїтися десь поблизу села Тарасівки. Там магазини, садки, і можна за відповідну платню польовими дорогами, які не контролювалися, вислизнути на машині з області. Без Філона. Він привечний. Я пішов би Дмитро Юрхимовичу до Тарасівки. О, файор зраділо підняв палець. І я теж. Коли звечеріє... Рушимо в село, обстежимо околиці. Стемніє, вилізе зі схованки, підтвердив я. Що вирішив Махов? Поцікавився Скорич. Та я не встиг відповісти, як дзадзвонив телефон. І Дмитро Єхимович взяв трубку. Слухаю. Так, він у мене. Угу, угу. Хай зачекає нас. Ми зараз приїдемо. На посту ДАЇ зупинили зіл для перевірки. Шофер сказав, що десь о третій годині бачив, як дорогу переходило двоє хлопців, повідомив скорич. На якій дорозі? В якому місці? Я схопився, стримуючи хвилювання. На снігурі. Шофер покаже. Майор теж встав. Я з вами. Треба взяти Кузьменка з букетом, запропонував я. Ми швидко зібралися. Майор сів з Бунчуком. А я махав і Кузьменко з букетом позаду. Наш газик вискочив з-подвір'я. Пес лежав у ногах і засапано дихав, висолопивши язик. Мовчали. Напевне від утоми і постійної напруги. Газик поглинав кілометри міських вулиць. Ось і крутий спуск до мосту через гирло річки Степової. Гастроном, де годину тому Микола купував їжу. В вулиці, на якій жила Марина на тітка, Звіддалік я побачив поздаї. ЗІЛ з причепом і патрульний газик, трохи далі Волга і автобус. Біля них два інспектори перевіряють пасажирів. На лавці сиділи третій інспектор і широкоплечий чоловік у кремовій тенісі, шофер. Микола загальмував коло вантажівки. Ми вийшли з машини, підійшли до лавки. Інспектор-лейтенант звівся і віддав честь. «Це шофер-старинець. Він каже, – почав гаразд лейтенанте, – я сам з ним побалакаю». Гліб глянув на водія, заохочуючи до розповіді. Після двох годин я їхав колгосп «Партизан». І ось десь так, на десятому кілометрі від поста ДАІ, попереду помітив, що дорогу переходять двоє. Ніби з лісу вони йшли, бо прямували до лісосмуги. Шофер облизав губи, напевно хвилювався. Зустрічних машин в той момент не було. Перейшли і все. Я поїхав. Коли б знаття? Оце їхав назад. Мені стоп. Перевірка. Я запитав, мовляв, кого шукаєте. Вони сказали. Які ті двоє з себе? Один накульговав і мав за плечима чорну сумку. Ми з Маховим перезернулися. І Все? Більше нічого ви не запам'ятали, допитувався Гліб. Другий у синюватій сороці. Вони. Покажете місце. Старинець трохи подумав Покажу. Ми кинулися до машини. Олекса, сідай коло Миколи, сказав скорочку зменку. Бончук витискав із газика всі його кінські сили. Хоч сонце ще стояло над лісом, але спека вже спадала. Майкнула грунтівка. Що вела до твариницьких ферм. Тут, тут. вигукнув старинець. Сержант різко загальмував, аж ми подалися вперед. Микола, відправ товариша старинця попутною машиною до постадаї, наказав махов. Хай іде додому. Пес, тремтячи від збудження, ткнувся носом у траву і потягнув за собою Кузьменка. Скорич махов, і я. Стояли на узбіччі і стежили за ними. Букет побіг вздовж лісосмуги до міста і через сто метрів заметушився, не знаючи, куди йти. Сліду не було. Тоді Кузьменко завернув його назад, і він помчав побіт лісосмугою, припадаючи носом до землі. За кроків п'ятдесят від нас несподівано шарпнувся до дерев, і ми перемайнули через кивет. «Олексо, стій!» – приглушено крикнув Скорич. «Не забувай, у них зброя, не поспішай!» Букет, стримуваний Кузьменком, повів нас у глиблі сосмуги. Ми насторожено просувалися вперед. У просвіті між молоденькими акаціями жовтіло поле, сіяне копицями соломи. Букет рвався туди. Ми зупинилися. Невже сховалися соломі на відкритому місці? Я поповз до краю поля і, маскуючись за розложистим лопухом, почав оглядати стіжки. Спокійно походжали ворони, визбируючи зерно. Нічого підозрілого. На дорозі до ферм маячили постать пастушка і його ряба-корова з телятком. — Стривай! Як же він прогавив шакулу і філона, коли вони виходили з лісу? Мабуть, слідкували за ним і вибрали вдалий момент. Прямо перед собою, за лопухом у стерні,